Спинами до візника сиділи боярин у бобровій шубі та дівчина у білому кожусі і гарячій шалевій хустині. Орися побачила Арсена і, простягнувши руку, скрикнула. «Гусляр! Гуслярі, тату, стишилася знічена. Та й ваш Корогатинський, заглиблений у свої думи, не чув дочинного вигуку. Осташко вертався Бродівською дорогою до Олеська. Першу ніч заночував у кочмовому заїзді біля Жидичина, а вранці пішов далі. Почував себе до краю втомленим і скрушно думав, що закінчились, напевно, для нього світові мандрівки, хоч віком він і не старий. А перша випала йому навесні 1412 року. Тоді-то польський король Ягайло у своєму католицькому запалі перед Гнезненським примасом і Краківським єпископом перевершив сподівання своїх душпастирів. Він наказав викинути з Перемишльської православної кафедральної церкви руські гроби, посвятив її в католицьку і, прибувши до Львова, призначив католицьким архієпископом Яна Одровонжа. Вчинивши таке богогодне діло, король вирушив у городок на Лови. А львівський і руський староста Пётр Одровонж, брат архієпископа, виселив за межі міста цехових майстрів, тих, які не захотіли конфірмувати своїх дітей у костьолі. Серед них опинився і дзигармістр Онисим, батько Осташка. Притулився він з багатолюдною сім'єю у напіврозваленій халупі на Підзамчі. Батько і сини ходили на заробітки, то до млина на Збоївськах, то до осадників у Замарстинів і Голоско. Мама із старшими доньками мила посуд у корчми Брага біля татарської брами. Менші дівчата простягали руки на папертях костьолу Марії Сніжної та Онуфріївської церкви. Врешті найстаршого сташко, хлопець хирлявий та до наук спосібний, покинув злиденний очі поріг і подався в європейські землі шукати щастя. Було тоді йому за двадцять. Пішки дійшов до Кракова звідти, то Якубчин. То я ремісник до Вроцлава і Магдебурга, набирався знань у цехових та гільдійських школах. Нарешті прибився до Праги, дізнавшись, що тут існує альма-матер, в якій вчаться юнаки з усієї Європи, з боязню постукав у двері Карлового університету. Ректором був тоді Ян Гус. Осташко слухав лекції в Ієроніма Праського, проповіді Гуса у Віфліємській каплиці. Отримав звання магістра вільних мистецтв у той рік, коли в Констанції палало вогнище. Потім разом з праськими гуситами сидів ув'язнений у міській ратуші. 1420 року серед тисячі пражан зустрічав переможця над хрестоностями – сліпого Яна Жишку – який одне око втратив під Грюнвальдом, а друге – в битві з німецькими лицарями на Відковій горі. Тоді пішов Осташко за скорописця до загону Зигмунда Коребута, посланого на допомогу гуситам великим князем Литви Вітовтом. Звідки міг знати Осташко, що Коребут помагатиме праським патриціям? Тож, коли Таборити вигнали Зигмунта з Чехії, викривши його змову з папою Мартином V. Мусив повернутися до Львова і Осташко. Нікого з рідних не заставив на підзамчі. Роком раніше мор спустошив у Львів, а з халупи і сліду не залишилося. Тож пішов волинським шляхом на вмання і на другу ніч зупинився в Олеську. Дорога обезлюднилась ще вчора. Куди йому, Осташкові, за та й пішими теж? Кволість в'ялила його все більше і більше. Він в ряди годи приставав і вдивлявся у сиву імлу, чи навідніє, де село, щоб попроситися до хати, бо вже не сила йти. Та над білим рівним полем лише кружляло гайвороння, і вітер свистів у гіллі тополь, і в сухому стеблинні, що стирчало над шкірою снігу. «Чорний гайвороння на русь!» – простогнав. «Де наш Жишка?» І наче, у відповідь зателенькали позаду дзвіночки. Він оглянувся і зупинився. З синього туману вихопилися запряжені парою гнідих коней залубні. Вони шугнули повз осташка, та, видно, помітив його чоловік, що сидів у санях, закутаний бараницею. Він гукнув до візника. «Стій, Гарасиме, поглянь, чи то не осташко оплететься он, мов сновида». «Та ж він!» – відказав візник, зупиняючи коней. «Я його зразу впізнав, але ж не підбирати вашій милості по дорозі всіляку голоту». «Голота голотою!» «А грамотій у нас один», – мовив Вашко і помахав Осташкові рукою. Осташка Волеську знали всі. Він появився кілька років тому, а звідки? Городяни не відели та не цікавилися. Багато ж люду, торгового, ратного, жебручого, мандрувало битим шляхом, що проліг з Угрів на Волинь. Осташка добре знали, хоч жив він далеко за кресом города, на узбіччі Білої гори, і називали його каліграфом, бо умів він писати по-руськи, по-польськи і латиною. Його послугами користувалися путні бояри, ленна шляхта, купці, цехмістри і навіть староста Олеського замку і Вашкорогатинський давав йому на перепис грамоти сташку, бо боярин зробив місце біля себе. «І який тебе Люципер носить у таку стужу? Ще закостенієш десь по дорозі? Невже ти думаєш, що без тебе не відбувся б конгрес на Волині?» «Хай Бог віддячить вам, боярине!» – сівся Осташко з краєчку біля старости. І коні рушили. «Я вже справді з них падав». «Кепкуєте собі з мене, пане Івашку, бо маєте думку, що тільки ратні люди вирішують долю поспільства. А ти думаєш, що літописці теж?»